Fontos látogatások lássában. A követségi látogatással elégedettek voltunk. Előzékenységüket látva azt reméltük, hogy meggyőződtek ártalmatlanságunkról. A legjobb hangulatban mentünk a városba, amikor sőben a hivatalok, templomok és állami nyomdák negyedében a lábánál szolgák állítottak meg minket. Elmondták, hogy uruknak az a kívánsága, hogy látogassuk meg a brit képviseletről visszajövet. Kérdésünkre, hogy ki az, aki látni kíván minket, megtudtuk, hogy egy magasrangú szerzetes kormányhivatalnok, aki a négy tűnyi csemú egyike. E négy hatalmas bönpó tartja kezében Tibet valamennyi szerzetesének sorsát. Egy előkelő nagyházba vezettek minket, ahol az egész személyzet szerzetesekből állt. Csak úgy ragyogott minden a tisztaságtól. A szobák terméskő padlójáról akár enni is lehetett volna. Egy rokon szenves idősebb úr üdvözölt bennünket, és barátságosan teával és süteménnyel kínált. A szokásos udvariassági formulák után beszélgetni kezdtünk. Tudja, hogy országon nagyon elmaradott, és az olyan embereknek, mint mi, nagy hasznát lehetne venni, mondta. De sajnos ezt még nem látják be. Ezért szívesen szól majd az érdekünkben. Mit is tanultunk és mi a foglalkozásunk? kérdezte. Hosszú idő óta először nyílt alkalmunk a tanulmányainkról beszélni. Különösen az érdekelte, hogy Auschneiter agrármérnök. Ilyen szakemberek nincsenek Tibetben, pedig micsoda lehetőségeik lennének ebben a hatalmas országban. Másnap bemutatkozó látogatást tettünk a kormány négy miniszterénél. Az országban a legfelső hatalom az ő kezükben van, és egyedül a régensnek tartoznak felelősséggel. Hárman közülük világi méltóságok, a negyedik szerzetes hivatalnok. Valamennyien az ország legelső nemesi családjából származnak, és nagy házat vezetnek. Gondolkoztunk, melyiküket látogassuk meg először. Helyes lett volna a szerzetes miniszternél kezdeni, de úgy határoztunk, hogy egészen szertartás ellenesen először a legfiatalabbat keressük fel. Surkang mindössze 32 éves volt, haladó gondolkodásúnak számított, és reméltük, hogy nála találunk a legkönnyebben megértésre. Már az első pillantásra kölcsönösen rokon szembesek voltunk egymásnak. Csodáltuk, milyen jól tájékozott, és hogy mindenről tud, ami a világban történik. Amikor elmentünk, úgy éreztük, mintha már évek óta ismernénk egymást. A következő minisztert, akit felkerestünk, Kapsöpának hívták. Ez a jól megtermett úr nagyon is tudatában volt méltóságának, és kisé leereszkedően fogadott bennünket. Kényelmesen ült trónusán, engedélyezte, hogy közelebb lépjünk hozzá, és meghajoljunk előtte, aztán kegyesen két előkészített székre mutatott. Frázisok valóságos özönét zúdította ránk. A leghatásosabb helyeknél kisik rákogott, erre azonnal bejött egy szolga, és egy kis arany köpőcsészét tartott elé. Ez volt mindennek a teteje. A köpködés ugyan teljesen szalonképes dolog Lászában, és minden asztalon köpőcsészék vannak, de hogy valaki ezt a szája elé tartassa, ez felülmúlt minden képzeletet. Lehetetlen volt átlátni ezen az emberen. Passzívan fogadtunk mindent, udvariasságát ugyanolyan udvariasan viszonyoztuk, és merev ünnepélyességgel ittuk a teát. Mint hogy Kapsöba nem feltételezte, hogy beszélünk tibetiül, fivére fiát kérte fel tolmácsnak. A fiatalember angol nyelvtudásának köszönhetően a külügyi hivatalban dolgozott, és később még gyakran találkoztunk. Jellegzetes képviselője az ifjú nemzedéknek, amely indiai iskolákban végzett tele reformtervekkel. Pillanatnyilag persze nem mert a konzervatív szerzetesekkel szemben az eszméjéért kiállni. Egy alkalommal megjegyezte, hogy az a baj velünk, hogy túl korán jöttünk lássába. Ha egyszer majd ő és még néhány fiatal arisztokrata lesz a miniszter, bőven akadna számunkra feladat. Mire elbúcsúztunk kapszabától az előszobában seregnyi kérvényező várt ajándékokkal a kihallgatásra. A szerzetes miniszter, aki a nyolc kilométer hosszú Lászakörüli zarándokút mentén a Linkkoron lakott, sokkal egyszerűbben fogadott bennünket. Nem volt már fiatal, kis fehér szakállat viselt, amelyre igen büszke volt, mert Tibetben ritkasága szakáll. Bölcsnek is megfontoltnak látszott. Rampának hívták, és egyike volt ama kevés szerzetes hivatalnoknak, akik nem származásúak. Titkon gondot okozhatott neki a világhelyzet alakulása, mert nagyon érdeklődött Oroszország politikája iránt. Mint mondta a régi írásokban, szól egy jóslat arról, hogy egy nagy északi hatalom háborút zúdít Tibetre. Szétrombolja a vallását, és az egész világúra lesz. Utolsó látogatásunk Pünkángnak, a négy miniszter legidősebbikének szólt. Alacsony emberke volt vastag szemüveggel az orrán. Ezt Ébetben egészen szokatlan látvány, mert a szemüveget, mint külföldi szokást elutasítják. Egyetlen hivatalnoknak sem szabad viselnie, és a magánéletben sem látják szívesen. A mi miniszterünk külön engedélyt kapott a 13. dalai lámától, hogy legalább a hivatalában viselhesse a szemüvegét. De a nagy szertartásokon súlyos rövidlátása miatt teljesen tehetetlenné vált. Pünkang felesége jelenlétében fogadott bennünket, és bár ekközben rangjának megfelelően neénél magasabban ült, nem kellett különösebb éleslátás ahhoz, hogy észrevegyük ebben a házban az asszony viseli a nadrágot. Az üdvözlő formulák után szinte már szóhoz sem jutott. Pünkang később megmutatta a házi kápolnáját. Az ő családjában is született dalai láma, és erre nagyon büszke volt. A kápolnában a képek között az egyik ezt az Isten királyt ábrázolta. Az idők folyamán Pünkang fiait is megismertem. A legidősebb Gyánce kormányzója volt, de a felesége egy tibeti származású Szikki hercegnő sokkal érdekesebbnek tűnt nála. Egyike volt a legszebb asszonyoknak, akiket valaha is láttam, az ázsiai nők leírhatatlan bájával. Ugyanakkor tökéletesen modern, okos és művelt, India legjobb iskoláiban nevelkedett. Ő volt az első asszony Tibetben, aki megtagadta, hogy a férje fivéreivel is összeházasodjon. Úgy lehetett vele társalogni, mint az európai szalonok legszellemesebb hölgyeivel. Érdeklődött a kultúra, a politika és minden iránt, ami a világon történik. Gyakran beszélt a nők egyenjogúságáról is, de addig még sok időnek kell eltelnie Tibetben. Amikor Pünkangtól és feleségétől elbúcsúztunk, megkértük őt is, hogy támogassa tartózkodási engedély iránti kérelmünket. Természetesen ő is megígérte, hogy segít, de elég hosszú ideje voltunk már Ázsiában ahhoz, hogy tudjuk, itt sohasem mondanak világosan nemet. A kiutasítás mégiscsak lehetséges, és akkor megint a szöges drót mögé kerülhetünk hogy több oldalról is biztosítsuk magunkat, megpróbáltunk a kínai diplomáciai képviselettel is jó viszonyba kerülni. Az ügyvívő a híres kínai udvariassággal fogadott minket, és megígérte, hogy továbbítani fogja kormányának a kérésünket, hogy bebocsáttatást és munkát kapjunk Kínában. Így igyekeztünk óvatosan kapcsolatokat teremteni mindenütt, és meggyőzni az embereket ártalmatlanságunkról. Gyakran megtörtént, hogy idegenek közben megállítottak bennünket, és különös dolgokat kérdeztek. Egy kínai egyszer meglepetésszerűen egy fénykép felvételt is csinált rólunk. Fényképezőgép Lászában, ez ritkaság. Az eset gondolkodóba ejtett bennünket. Hallottuk már, hogy olyan emberek is megfordulnak Lászában, akik információkat továbbítanak külföldre. Talán kémeknek tartottak bennünket is. Elvégre csak az angolok tudták, hogy kik vagyunk. Egyedül ők voltak abban a helyzetben, hogy meggyőződhettek róla, honnan jöttünk, és ellenőrizhették állításainkat. A többiek számára gyanúsak lehettünk. Nem voltak politikai ambícióink, minden óhajunk a menedékjog megszerzése volt, és valami munka lehetőség addig, amíg haza nem térhetünk. Közben valósággal kitavaszodott. Gyönyörű meleg idő lett noha még csak február elején jártunk. De lássa a Kairónál délebre fekszik, és ez a magas fekvés különös erőt ad a napsugaraknak. Nagyon jól éreztük magunkat, csak ne volna ennyire hasztalanul a napjaink. Meghívások és látogatások sora, órákig tartó nagy ünnepi lakomák kézről kézre adtak minket, mint valami különlegességet. Ezt a henyélést hamar megelégeltük, Dolgozni akartunk újra és sportolni, de egy kis kosárlabda pályán kívül nem volt más lehetőség. A tibeti és kínai fiatalok, akik a pályát használták, boldogan fogadták, hogy játékra ajánlkozunk. Végre beavathatta őket a játék minden szabályába és fortéjába. Zuhany is volt a pályán, de egy zuhany fürdő tíz rúpiába került. Szörnyű ár ez, ha belegondol az ember, hogy ennyi pénzért egy juhot lehet venni. A drágaságok, ahogy a vízmelegítéshez szárított tehéntrágyát használtak, amelyit ritkaság így messziről hozatják ide. Úgy hallottuk, néhány évvel ezelőtt még labdarúgó pálya is volt itt. Tizenegy csapat játszott igazi bajnoki mérkőzéseket egymással. Egy napon éppen a játék kellős közepén jégeső tört ki. Sokkárt okozott és válaszul betiltották a labdarúgó játékot. Talán nem nézte jó szemmel a régens. És az egyház is tartott attól, hogy veszíthet befolyásából, mivel a lakosság nagyon lelkesedett ezért a játékért, és még a szerái és drepungi szerzetesek is szívesen nézték. A jégesőt minden esetre az istenek büntetéseként fogták fel, és beszüntették a bűnös labdarugást. Kíváncsian kérdeztük meg, hogy léteznek-e valóban olyan lámák, akik képesek feltartóztatni a jégesőt, illetve esőt tudnak előidézni. Tibetben szilárdan hisznek ebben. Minden szántóföldön kis kőtornyok állnak áldozati edényekkel, amelyekben tömjént égetnek, ha vihar közeleg. Némely falu még külön időcsinálót is alkalmaz. Ezek olyan szerzetesek, akik különösen ügyes időjárás irányítók hírében állnak. Nagy kagyló kürtbe fújnak ilyenkor, ami erős hangrezgést kelt, és ez állítólag megteszi a kívánt hatást. Erről egy kedves anekdótát is hallottunk a 13. dalai láma idejéből. Neki is volt házi és udvari időcsinálója, az akkor idők leghíresebb varázslója. Külön feladata volt az Isten király nyári kertjét megvédeni, ha jött a vihar. Egy szép napon kiadós jégesű esett, és levert mindent. A szép virágokat, az érett almákat és körtéket, a zamatos barackokat. Az időcsinálót az élő buddha színe elé rendelték. Az haraggal eltelve ült trónusán és megparancsolta az ilyet varázslónak, hogy azonnal tegyen csodát, különben megbünteti és elbocsátja. A mágos alázatosan földre vetette magát és egy közönséges szitát kért. Elég lesz-e csodának, ha a víz, amit beleönt, nem folyik át rajta? kérdezte. A dalai láma bólintott, és az időcsináló vizet öntött a szitába és Lám, egyetlen csepp víz sem folyt keresztül rajta. Megmentette varázslói becsületét, és megtarthatta állását. Vajon hipnózissal élte, vagy valami fizikai trükköt a sok régi varázslókönyv valamelyikében? Minden esetre ügyesen kiúzta magát a bajból. Közben állandóan azon törtük a fejünket, hogyan biztosítsuk megélhetésünket, ha mégis itt maradhatunk. Egyelőre nagyvonalúan gondoskodtak rólunk, a külügyi hivatal intézkedésére egész rakományokat kaptunk campából, lisztből, vajból és teából. És meglepetésként ért, amikor kapcsőbb a unokaöccse mindegyikünknek egy 500 rúpiás pénz ajándékot is átnyújtott a kormány nevében. A köszönő felajánlottuk munkánkat, ha ezért szállást és ellátást adnak nekünk.